Le petit déjeuner parisien. La musique l'ange très chic sélectionnée par Christiane Robin. Mon Dieu que c'est lâche, que c'est fâcheux, quelle tragédie, quel drame. Mon Dieu que c'est vache, mon amoureux est reparti. Wow, regarde, ah, on va y être. Énergique, on est là, on va y être. D'accord. On est dans un autre as ni quoi. Perdrix. Pessimistinä, että ei se kesä sieltä tule. Ja se tuli kuitenkin. Joo, ja ajatelkaa, me emme kuitenkaan ole ainoita, jotka ovat kärsineet huonosta kevästä. Tuossa pari viikkoa sitten Ranskassa, Bordoon alueella, joka on mm. erittäin suuri viinituottajamaa, niin siellä oli niin pahat hallat, että puolet tulevasta viinisadosta on todennäköisesti paleltunut. Aijani. Ja raho, rahassahan me puhutaan niin kuin monesta sadasta mm. miljoonasta. Mm. No, mahtavia summia, mitä on ja sitä tarkoittaa tietysti varmaan niin maailmanlaajuisesti myös, että viimiehimmät tulee nousemaan ehkä. Nonni. Mutta mun, mun viimit ei paleltunut, mutta tota, eikä kai kukatkaan, mutta kyllä se vähän, vähän mm -hmm. näytti pahalta. Mut nyt, nyt on, lämmin. on lämmin. Nyt on, nyt on lämmin. lämmin. Nyt on kiva. Joo. Toivottavasti pysyy. Toivotaan. Mm, toivotaan. Mitäs muuta kuuluu? Onko siellä jotain mieleen tältä viikolta? No. Nyt on jotenkin ollut vähän semmoista, ei ole jäänyt mitään. Kyllä mä ne uutiset luen ja, ja aina mä jotain sieltä taivastelen, mm -hmm. toikin tolla lailla, mm -hmm. mutta ei, nyt ei oo jäänyt mitään mieleen. Trumpi tietysti aina se, tota... Jotain se keksii, uskee. häntä ei unohdettaisiin. Ja... Nyt viimeisin oli nämä Lavroville tehneet, tehneet niin sanottu pillow talk. <laughs> Joo, joo, ja nyt asiassa puhutaan, että demokraatithan vaatii häntä jo pois viralta, mutta se ei ole niin yksinkertaista. Omatkaan nyt että vielä jollain lailla yrittää Käytännössä myös siis omien pitää kääntää selvänsä, että, mm -hmm. että hänet voidaan erottaa. Mut mielenkiintoista nähdä, koska jos nyt ollaan, kauas hän on nyt ollut presidentti jotain... Kolme kuukautta. Ei kolme kuukautta, kauaa. Niin mm -hmm. niin aika nopeasti on tultu sitten tähän. Mutta mm -hmm. to, saa nähdä miten käy. Mm -hmm. Mulle jää itse asiassa tältä viikolta mieleen, jos nyt siirrytään pois tästä aiheesta taas, niin sellainen, että mun, mä vedän vähän kotiin. Liittyy sitä Turkuun. <laughs> <laughs> mä vedän vähän kotiinpäin, koska siis no itse asiassa on puolelta puolella, mä olen siellä itse asiassa asunut aika pitkään. Niin, niin liittoista järvi oli käsitelty tämmöisellä kemiallisella aineella, jollain fosfori poly, mä en muista mikä se oli se hieno sana. Mutta siinä oli käytännössä laitettu fosfori sinne järveen ja se oli tosi saastu, aina tosi rehevöitynyt ja huonossa kunnossa se järvi. Ja sinne ei ole siis lykätty mitään niinku ihmisen toimesta, vaan se on vaan jotenkin lähtenyt voimaan huonosti. Ja nyt se oli käsitelty kokonaan ja se järvi on siis ihan, ihan todella kirkas. Se on ihan hullua, mutta se on sellaista niinku... Että sä sinne pohjaan. Joo, mä näin kans kuvan. Siitä näytti joo. ihan niinku joltai trooppiselta saarelta. Se oli Sinaa. ihan turkoosi läpinäkyvää. Mutta mä, mä ymmärsin, että et se olisi ollut niinku jotain kemikaalijätettä, mutta oliks se siis nimenomaan jotain puhdistavaa? Ei siis joo, sinne nimenomaan Jaa. laitettiin tarkoituksella 200 tonnia. Jotain, Just, niinku kuin se puhdistuisi, joka ei tapaa kaloja. No se tappoi kaloja, Aa. mutta sen kai tarkoitus oli se, että tavallaan niinku tasapainottaa myös. sitten oli käynyt Ei. vielä jotenkin tosi onnekkaasti, että nimenomaan lahnat oli kuollut. Tain 1800 kilosta sieltä oli lahdattu niin, niin, mm -hmm. kuoleliluhoja, <köhö> mutta et, et joka tapauksessa jatkossa niin sitä pitää kalastaa sitä lahnaa sieltä. Mm -hmm. Mutta nyt kun, nyt, kun ajatellaan, että siihen on niin, kalat kuollut, niin on, onko se nyt semmoista järvivettä, että sinä voit lapsesi pistää sinne huimaa joka on jotenkin mieleistä siis, vettä? Joo, ilmeisesti voi. Et, niin siinä oli ensin uintikielto, mutta mm -hmm. nyt siellä saa jo uida. Ja voi olla, että se käsittely niin vielä toistetaan uudelleen. Et se on nyt näyttänyt toimivan. Sitähän hirveästi vastustettiin myös joissakin piireissä. mä En tiedä, että oliko se hyvä vai huono asio, mutta se näyttää ihan todella maagiselta. Niin, se ja näyttää jos ihan li Littoisissa, niin menkää katsomaan liittoisten järven. Kyllä. Littuisten järvi. Mulla ei jos puhutaan näistä maailman suurjohtajista taas, niin, niin, niin tota, jäikantti sellainen mieleen, että Hollannin kuningas on lentokapteeni. Ollut salaa yli Ai 20 sala. vuotta. En... Joo. Eli Hollannin kuningas on ollut, onksikään kenen oikein keikki? Kyllä. Hän on ollut QLM mm. pilottina nyt 21 vuotta, ja nyt jotenkin Hyvä se maa, Täällä sä ihan puhuu, kuningas. Äh, Niinpä, niin mutta sitä ei nimenomaan mainita, jos hän on siellä, että sitten on joku valen nimi tai perämiehen nimi tai jotain tällaista. Ja kuulemma hän alkaa myös lentämään sellaista konetta, joka liikennöi Helsinki-Amsterdam-väliä. No Jos niin, on kaikki tietää... Ne niin. ei siis kur saa tulla oh, jo jouluksi. Niin, olen... Moihan siit niinku jatkat. En tiedä. Taas? En tiedä. Kuulosti tosi erikoiselta, että ylipäätään on niinku. Kuin... Me mm -hmm. opesimmetti jopa tämmösiä niinku vakuutusasioita. Niin. Kysymys on ni kuitenkin valtion päämiestä ja, niin. ja kuninkaasta joo, vielä, että kunin saallinen tämmösiä niin. vaarallisia. Ja se on niinku riski tätä. Niin. Ja... Joo, joo, Aika jännä. Mutta hän on ilmeisesti siis ollut. KLM-pilottina. Se oli kyllä Tui, mielenkiintoista. Mutta tiedätkö, mitä tuli ilmi? En tiedä, joo. Mm -hmm. tämä. Mut to, siis henkilöllä tämä, tämä nyt jotenkin tekee toki hänet mielenkiintoisesti. Kyllä, kyllä, kyllä, joo. No, mutta laitetaanko ikkaat musat soimaan? Laitukaan. Mulla olisi sellainen biisi kuin Fun ja Some, night. some Nights. I Some nights I wish that my could build a castle Some nights I wish they'd just fall off But I still wake up, I still see a The most amazing things that can come from Some terrible acts. Jos joku muistaa, mutta tasan, melko tasan vuosi sitten, kun oli edellisin kerran nämä kirjallisuusmessut tai festivaalit Eestissä nimeltään näin kauniisti head Red", eli Head Read. Ja silloin mä vertaisin sitä vastaavaan tapahtumaan Suomessa, ja Suomessa se on lit, varmaan literature jotain, <laughs> mutta Helsinki Lit. Yeah. Ja, ja tuota, silloin... Vielä oli jopa havaittavissa semmoista, että litistä tuli esiintyjä, eli tavallaan kierrätettiin niitä samoja ulkomaalaisia esiintyjä. Mm -hmm, eli lit on ensiksi ja, ja sitten head read on, on tota, head read on sen jälkeen, ne oli kierrättänyt näitä, mikä oli fiksua. Ja silloin minä annoin 10 niin pistettä ja papukaijan merkin eestille siitä, että Suomessa nämä litin luennot on maksullisia. Niin kuin on tänä vuonnakin. Eli yksi, se on Suomessa kahden päivän kestävä tapahtuma ja yhden päivän lippu on 17 euroa ja kaksi päivää maksaa 28 Ja Eestissä tämä vastaava tilaisuus, ne kaikki on ilmaisia. Mm. Ja, ja tuota, Eestissä sitä tukee kulttuuriministeriä ja British Council. Mutta nyt kun me verrataan näiden kahden... Tota, vastaavanlaisen tapahtuman esiintyä, niin nyt tänä vuonna siitäkin huolimatta, että se joudut maksamaan niistä luennoista, niin nyt mä sanoin sinne, että, että Suomi peti kyllä pidemmän korren. Ja se johtuu siitä niin, että, että tota, mun mielestä tänä vuonna ei ole Eestiin saatu oikeastaan mm. juurikaan ketään iso nime. Mm. Vi, viime vuonna siellä oli Donna Leon ja, ja no, Sofio on mm. Suomesta, oli paljon Suomesta, mm. lopoti oli. Mutta siellä oli useampi iso kansainvälinen mm. nimi, mm. Margaret Atwood oli viime vuonna. Ja, ja nyt kun mä katsoin tämän vuoden esiintyjä ja sanotaan varsinkin näitä ei-suomalaisia, niin mä en niinku tunnistan yhtään niitä. Mm. Muutenkin tänä vuonna tämän tuota, Head reading painopiste tuntuu olevan estiläisessä kirjallisuudessa. Mm. Ne on selvästi haluaa sitä nostaa. Mä löysin sieltä kaksi nimeä, tämmöinen kuin Anne Cleaves, mä hän on rikosromaneihin erikoistunut ja hän on kirjoittanut tämmöisen, tämmöisiä sarjoja muun muassa kuin Viiva Stamble, josta BBC on Mä en muista, että katsonut, mutta nimi on tuttu. Joo, sama. Joo, ja, ja toinen, toinen sitten on tämmöinen kuin Simon Clark. Ja tämä nimi Simon Clark ei ole mulle tuttu, mutta tota, hauska oli se, että hän on kirjoittanut jatkoa tämmöiselle kirjalle, joka on kirjoitettu vuonna 1951, ja sen kirjan nimi oli Triffidien kapina. Ja Simon Clark on kirjoittanut Triffidien kapinalle jatkoa, ja mit mitä tekemistä mulla on nyt Triffidien kapinan kanssa, en mä en lukenut sitä kirjaa koskaan, mutta 80-luvun alussa siitä tehtiin sarja, ja se oli niin pelottava, mä olin pikkasen nuorempi silloin, se oli niin pelottava. Ne, ne olivat niin jättikokoisia kasveja, jotka valtaa maan ja ne syö kaikki. Niin nyt Simon Clark tulee kertoa jatkoa Triffidien kapinalle. Uskaltaisitko lukea sen? En mä tiedä. Ne, jotka haluavat haluaa aina triffidien kapinaa tai Anne Cleavesiä, niin tämä tapahtuma on 24–28.5. Niitä on, on tota, tuolla siellä lasten lasten Lastenkirjallisuuskeskus ja sitten on keskus mm. Mm. ja joku muu. Mutta kaikki löytyy osoitteesta herre.ee. Sitten siellä on Suomi sata on aika vahvasti mm. täälläkin mukana. Siellä on sitten tutumpia nimiä. Siellä on tota Riikka Pulkkinen. Onko teille tuttu? On. Joo. joo. Tykkäättekö? En ole lukenut tykkää. <laughs> Kauheilesti, <laughs> joo. Mulla, on, mulla on käynyt silleen, että minulla on kesken se Pulkkisen vieras. Ja se on hirveen hyvä kirja, mutta mä oon jotenkin silti saa siitä sellaista. Se on varmaan enemmän niin minä lukijana kuin se kirja. Se ei kerro siitä kirjasta vaan ehkä mun Se on siis se viimeisin. Joo. Mutta tietysti kun mulla oli sama ongelma, mäkään en saanut. Mä jotenkin väkisin runnoisen. Mä, mä haluaisin, mun täytyy varmaan väkisin runnoisin. Okay, varmaan loppuun että... En tiedä, onko pulkkinen niin kuin, toistaako se itseään vai, vai mikä sitten tekee, niin mä en niin saa sitä kirjasta. Mä oon aikaisemmista pulkkisen kirjasta. Joo. Ja Ota... esimerkiksi se totta on tosi hyvä. Niin on, mm -hmm. joo. Mutta jo. Kuitenkin täällä on Suomi 100 otsikon alla neljä erityyppistä paneelikeskustelua siellä on Hannu R Raittila, Finlandia-palkinnon voittaja vuodelta 2001 ja sitten on vielä Elina Hirvonen ja nämä kolme sitten puhuvat suomen ja suomen kirjallisuudesta. Ja, ja tota... Mä en tätä Raittilaa tunne, mutta Hirvonen on mun mielestä aika kans hänellä on aika aiheita, että... Että toto, ihan mielenkiintoista varmaan sitten nähdä, että keskustelu kehkeytyy, jos ajattelee heidän niinku sitä mm. Joo, se voi olla siis, voi mennä ilman ilmoittamatta ja ei tarvitse olla lippua, että kenellä on aikaa, niin, niin olisi tota, ihan kiva mennä pulkista kuuntelemaan. Sen verran vielä tähän liittiin, joka nyt siis jo meni, se oli 12-13.5, mä sanoin, että nyt Suomi pidemmän kor korre, koska mieluummin mä ehkä sitten voisin maksaa se 16.5. Euro 50 senttiä mennä kuuntelemaan sellaista, joka mua kiinnostaa. Siellä oli esimerkiksi Orhan Pamukkeli, sehän voitti Nobelin, turkkilainen voitti Nobelin mm. kirjallisuuspalkinnon vuonna 2006. Sitten tämmöinen kuin Linda Buström, Knaus Knausvod, sanonko teille mitä? No mä tiedän, että hän on tämän vaimo. vaimo, joo. <laughs> Eli hänen mies Knauskood kirjoitti tämmöisen oma elämän kerrallisen hyvin... Joo, hyvin joo. niin kuin... Tarkka, siis hyvin yksityiskohtaista ja hyvin henkilökohtaista. Ja, ja mä en ole itse lukenut tätä sarjaa, mutta muutamat ystävät ja tutut ovat siihen tarttuneet. Ja on sanonut, että se on kyllä todella niinku vaikeaa välillä lukea. Et välillä on sellaista, nauttii tosi paljon siitä lukemisesta, mutta sitten se joskus voi olla tosi uuvuttavaa lukea jotain lapsuuden kokemuksista. Ja se on tosi pieni. Muksius, ja niin. Mä ymmärsin että hän, hän tätä, tätä vaimoa, se on Lindaakin. Ne kauhean kauniin sanoin hän Joo, käsitteekä. siellä tulee aika vaikeita Hän on myös tuota, mutta vaimo Linda voitti vuonna 2016 Ruotsin paras, paras kirja, ettei muista mikä Mä sen kirjan tukka. nimi on, mm. mutta hänen, hänen kirja, kirjansa valittiin parhaaksi teokseksi Ruotsissa vuonna 2016. Sitten on tämmöinen kuin Gareth Greenwell, eli hän on valittu Best National-kirja Jenkeessä 2016 viime vuonna. Eli siinä on nyt ainakin kolme tämmöistä, mutta olisi ehkä mennyt. Mm. Niin, joo, Mut, on, niin, että joo. tällaisia niin me ei olisi saatu kuitenkaan. Niin, niin ei, ja ihmityttää se, että jos se nyt oli tuossa Lahden toisella puolella, miksi se ei ole käytetty hyväksi sitä ja, niin kuin viime vuonna. Onko se sitten liian pitkä väli jotenkin? En tiedä. En. Ja. Senkin huomaa tietysti, että British Council on, on sponsoroimassa eesti tapakkuumaan, niin nämä on, on, ne ulkomaalaiset tuli oikeastaan kaikki sitten brittejä, mitä mm. no, ja saati tai Mä oon menossa Headredin tapahtumaan. Se niin on se ja... aamudisko. No ei oo aamudisko, no, aamudisko mutta sama sarja. Koska niin on. on mä, vai? Mä, mä siis viime vuonna oli ainakin aamudisko. Nyt mä en En ollut. nähnyt, että toi mm. olis ollut aamudisko. Koska viime vuonna sä olit Micronesiassa ja, mm. ja silloin niin kun lähetin sulle terveisiä Tannina niin ja nyt aamudisko. Joo, niin laitoitkin. Joo, mutta vähän samaa sarjaa kuitenkin kuuluu Se on Poetry Slam Workshop. Onko Slam semmonen vihko? Mihin kirjoittavan asian? Ei, vaan Poetry Slam on sellaista, että... Läiskitään. <laughs> Läiskitään niitä runoja mut ääneen. Elikkä sellaista, että, niinku, että esimerkiksi aika monissa baareissa on tällaisia Poetry Slam-tapahtumia. Että jos sä tykkäät kirjoitella runoja, niin sit sä menet jonnekin Poetry Slam-tapahtumaan ja niinku luet niitä. Että se ei ole mitään muuta kuin sitä, että luetaan vaan ääneen omikin keskiä Onko siellä kun stage? Mun pitää mennä katsoa sinne workshopiin. Mut joo, näissä baareissa kaikissa. Joo, että sä menet niin kuin jotain, jotain omaa? Poli. Ei Kato, mä menen sinne workshopiin, kattelemaan mikä tää... on, Joo, ja sit musta mä vähän voisin kuvitella, että kans vähän puhutaan siitä runojen kirjoittamisesta. Ja sit esimerkiksi se poetry voi olla myös sellaista vähän niinku... stand-up-runoutta. Eli esimerkiksi se, mä en nyt muista hänen nimeään, mutta se joka pitää tämä workshopin... Niin se on sellainen, että se pitää ihan yksin näitä poetry-slamit, niin että niitä omia runoja. Sitten se tekee vaikka sellaista, että se pyytää, että katsomasta joku sanoo jonkun tota, että sanoppa, heitelkää jotain sanoja. Sitten se niin kuuntelee ne sanat ja keksii niistä jonkun runon niitten. Se on englanninkielinen. Kielinen. Se on englanninkielinen. Minkälaista runoutta sä itse tykkäät kuunnella? No. Lukea? Niin. no Mä en ole itse ihan niin kuin, jos totta puhutaan, niin ihan hirveän niinku paljon lue mitään runoja tai näin, mutta tota, oli mulla koulussa kuitenkin kirjallisuuden opiskelijana oli jonkun verran runo, niinku, tunteja, mutta erityisesti on ehkä jäänyt lukiossa, kun meillä oli sellainen aika, aika tota, tuolla ib asana, aika niinku kattava kirjallisuuden osuus äidinkielen tunneilla, niin, niin tota, oli kyllä ihan kiva analysoida niitä. Ja meillä oli, mä muistan vaan, että kaikki ihan niinku laidasta oli, ja kyllä niinku kaikki ruokanen runouden suhteen. No, tämä ihan kiva. Joo. Ja katsoa, löytyykö aamudisko. Joo, mä, mä Turhaa ehkä tässä mollasin, hean <tos> No, mutta siis pakko kyllä sanoa, että mullakin oli vähän... Ei niinku hir en tuntenut ketään. ehkä, se, että, Puokisen, joo, plus, ehkä joo. se just, että, että edellisenä vuonna, kun siellä oli niin paljon niin, sellaisia nimiä, mm, joita olisi halunnut niin, niin, mennä, ja nyt niin kuin, mä joudun väkisin niin kaivaan sieltä jotain, jotain tuttua ja. näistä. Tota, ja. ja varmasti kaikilla paljon hyvää sanottava. En, en sitä niin sanoa. Ennen en kuin mennään seuraaviin mm. aiheisiin, niin British Council ja Sting Englishman in New York. Mm. Take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You See me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. Oh, when you can A gentleman will walk but never on puhuttu kuntoilusta, kuntoiluinnostuksen herättämisestä. Natsku on meistä ehkä paras tällainen kuntoilija käy, käy salilla. Sanoa, että kaikissa ihmisissä asuu pieni jumppakärpä. Ihan varmaan Se varma. pitää vain niin, löytää. Se pitää se vaan tullut löytää. Tullut, mä mä luulen, että Natsku se on, on pisin päälle. Mä Et luulen. Se, sä oot sellainen liikkuja. Kyllä. Se tullut tullut tullut kärpäinen. Kärpäinen. Niin sitten minä ja Aino on aloittanut salilla käynnin. Mulla on se, että mä harrastan paljon hyötyliikuntaa. Että mä kävelen portaat, kävelen töihin. Se on aika pitkäkin matka. Natskukin ihmetteli, että mä kävelen töihin. Mä kävelen kaikkiaalle, mä rakastan kävelemistä. Niin kuin ehkä muistatte, olin Camino de -onkin <laughs> kävelemässä ja tällaista. Niin, niin, tota, mä, mä oon niinku itse asiassa tällä hyöty liikunnalla. Ja sitten mä oon vähän sellainen, että aina kun mä liikun niin vähän... Jammaa. ja tälle mä käyn perjantaisia ja aamudiskoissa jammailemassa ja näin, näi mä nämä saavat hyötyliikuntaa. mutta innostunut yhdestä mäkin mulla on ehkä tällainen liikunta kärpänen mikä on lainen nimi rulla luistelu ohu ihan jossain. tavalliset rullat, niin, muistut. Kun, siis, kun ne on tullut takas, kun ne, on tullut, ne vanha on tullut takas, niin, mä näin niitä, että on niin vierikäin. Vierikä. Niin, niin kuin rollerblades. Okei, okay, no, juu, ei, ei niitä ihan perinteiset. Niinku, niin, ne voi ehkä, ehkä tulla kadulla vedellä ihan sisään. Joo. joo, ihan perinteiset noi perusrullikset on, ja mähän ne siis taitoluistelua harrastanut pitkäänkin, niin se on itse asiassa tosi kivaa, koska se on aika niinku, no sama, tuntuu, että on aika hyvä siinä, kun on se perusluistelutekniikka jäällä niin hyvin hallussa, niin, niin se se kanssa niin kuin, tulee aika hyvin. Missä sä käyttävi, koska se niin, kuitenkin tasaisen Ja se onkin, mä löysin ihan siis loistopaikan sellaisen, niin kuin rullaluisteluun sekä myös pyöräilyyn, jos joku tykkää pyöräilyä harrastaa. Mä olen täällä Tallinnassa nyt enää vähän neljä vuotta asunut ja mä en niin kuin ikin tehnyt tämän paikan olemassaoloa. Mutta te sen Piritan rantatien, mm, eli se on nyt ensinnäkin sellainen mm. aika hyvä paikka. Mutta sitten kun sä oot mennyt vähän niin sen Piritan rantatien loppuun ja alkaa jo näkyy se, se vihreä hotelli, se Piritatopspaa hotelli, tiedättekö mm, mistä puhun jo. jo, niin tavallaan sitten menee tien yli ja siinä on se selveri, siinä on se selveri siinä niin Piritatiellä. Ja siinä selverin vieressä on sellainen rinki. Jos joku miettii miksi me laurataan, niin, niin anninnalla kädet taas heiluu, jos näytetään ja rinki ja kaikkea. Valitettavasti aina me ollaan radiossa. Ai niin joo. No joo, nyt siellä on sitten siis sellainen rinki, joka on tosi... So, onko se niinku iso sitten? On, se on joo. tosi iso. Siis, siis rinkiä vedän ympäri. Rinkiä vedän ympäriin. Siis nyt mä tein, me tehtiin silloin... Että... Pidätkö silleen kädet näin takana? No mut. Juuri tuolla, ollaanhan radiosnos. <laughs> eli tuolla takana niin rullaluistelijat pitää mm. niin pitää käsistään, tuolla selän takana. Niin Pikemmat rullaluistelijat. Niin. Mutta joo, se rinki on oikeasti pitkä. Mä lähdin siitä Aurin. Ei, koska se on ihan niin varattu kuule rullaluistelijoille ja pyöräilijöille. Siinä niin ja kaikki on kaikki. Eikä jo. mitään pikkukiviä, ei mitään potholia, ei yhtään mitään. Se on niin aivan loistavaa. No mikä se on se yksi kiekka, niin paljon Pitkä. Äh, kun mä oon niin huono arvioimaan näitä tällaisia matkoja, mutta siis sanotaan niin, että mä lähdin sieltä Kadri eka rullistelin sen piritantien sinne ja sinne selverille asti ja sitten sen ringin ja takaisin. Ja niinku, tää oli kaksi päivää sitten, ja edelleen tuntuu jaloissa. Ja, no niin, no nyt joo. mä ymmärsin väärin, kun sä puhut sitä rinkiin, niin mä luulet, että sä vedät sitä rinkia ympäri, ympäri ihan vaan kerran vedin ympäri ja, ja sitten pitää raunaan. Taas... Ja sitten se se oli... mä kysyn sen joo. ringin niin niin, mä Joo, Joo. mä kiitän sen niin Kyllä ei se minun super pitkään, että jos sen olisi vielä toisen kerran vetänyt, niin olisi mä aika puhki ollut, että se olisi ollut vähän jo ylisuorittamista mutta jos se olisi vähän niin parempi tällainen kunto, niin se olisi varmaan ollut ihan passi. Oliko se paljon kollegoita? kollegoita? Eipä ollut, koska sinne kannattaa ehkä suunnata arkipäivisin, että kuulemma, tota, kuulemma tota, viikonloppuisin siellä on voi olla ryysistä, mutta arkipäivisin ei ole ketään. Elikkä, ja tää on kiva, koska munhan on tosiaan työpaikkani jo ihan siinä kadriorkissa, niin siitä pääsee tosi helposti sinne. Niin mä, mä nyt ajattelen, että mä lähden tälleen kesäisin työpäivän päätteeksi. Niin vähän ringille. Ringille. Hei, hienoa. Se on oikein kiva. to kuulosta? Ky sä olet tosi innostunut tästä, niin Miksei? ei? Onko sulla On. Kuule, mulla on kaikki suojukset. Kypärä, polvisuojukset, nämä kyynärsuojukset ja sitten vielä nämä käsisuojukset. Kun se on Näin. vähän, vaikka on niinku tuo luistelutekniikka hallussa, niin se kan se, se että jos kaatuu jäällä, se on ihan eri asia kuin, että kaatuu asfaltilla, kun jällähän saadaan vaan liuut ja no, ei oikein ei. Käy mitään. Mutta se on niinku ihan, mä en edes tiedä mikä olisi niinku hyvä tekniikka. Kun si siinä luistelussa meillä opetetaan se tekniikka, niin sellainen vähän niinku liukumisasento pitää muutenkin Joo. ottaa. Mutta tuossa ei kannata asfaltilla mitään Varmaan liukumisasentoa ottaa. Niin Facebookissa, mm. kun aina joskus si hauskoja oivalluksia, niin pari päivää sitten oli tämmöinen, että eri harrastukset kesällä, että minkälaiset rusketusrajat siitä. Äh, ja siinä oli just niin rullaluista, kolme kohdalla ja näin. Mutta sitten siinä oli sitten yksi kunnia, se, niin tuota, se oli ihan valkoinen silloin missään kohtaa, mitä ruskeita, tietysti mitä se harrasti. Ei mitään. Se oli ollut lomalla Suomessa. Joo, tai Estonia. No joo, mutta siis tosiaan vinkki vitosena kaikille, jotka on niinku ehkä miettinyt ja on ollut tällainen Helmi-ringin niinku hakusessa, niin tosiaan siellä piiritään selverin, tai niinku mikä se onkaan, Piritan tiellä olevan selverin vieressä on tällainen oikein loistava rinki, jossa, jossa pääsee runoluistelemaan ja pyöräilemään, niin siellä nähdään. Otetaan vielä, Miia, sun päivityksen harrastuksiin. No... Joo. Nyt ollaan eikä kuukausi mennyt salilla. Nyt mun pitäisi uusi se kortti. Ja mä oon ehkä vaihtamassa salia. Että et, jotenkin, joo. nähdä. Nyt tulee nähdä. Revalilta pois ja minne tilalle. En mä tiedä, että nyt mutta mä oon käyssä Revalilla ja sitten mä ajattelin, että mennä sinne katsomaan. Joo. Mutta siis se on tosi kiva, mä olin, mä olin edelleen... kipeä? On ollut, Varsinkin sitten kun menee niihin jumpiin, niin, jumppiin, niin mm. siellä saa mm. vedetty itseänsä silleen mm. kunnopipuun. Sitten tietää, että on tehnyt jotain. Jos ei ole paikat kipeä, niin sitten... Ja mä koin tällä viikolla suuren oivalluksen, kun mä olin steppitunnilla ja sitten aikaisemmin, olen käynyt steppissä muutaman kerran, niin mä oon aina pikkasen sekoillut siellä askelissa ja jotenkin se ei on niinku mm. tullut. Mutta nyt mä olin ihan liekeissä, mulla oli niin hyvä flow, että mä jotenkin toivon, että se olisi vain jatkunut. Vau, tää on kiva tunne. Joo. Kun sä saat sä salivaatteisiin. No mulla on jonkin verran ollut vaatteita, uudet kengät mä ostin. Mm. Se, mutta... se on oikeasti oikeesti vaikka muuta, ettei se olla niin kun välinne urheilulla, mutta mm. sitten siis kun me mm. sekittäin se joudut varsinkin tunnella kattoo, sitten siis itseispeilistuimme, niin osa kiva joo. välillä toimii eri vaikeuksia. Et kyllä mä kävin pari paikkaa tällusta, mutta en hirveästi halunnut laittaa tähän rahaa koska. Mä ajattelin, että se kuitenkin lässähtää. Mm -hmm. No niin se jo annoit itse, siis itsellesi luvan luovuttaa. No en oikeastaan, mutta mä silti ajattelin, että mä tunnen itseni kuitenkin mm -hmm. aika hyvin tässä suhteessa, niin mä aina alo aloitan kaikenlaista ja sitten jää. Nyt mä lupaan kyllä mennä. Vielä. Mä aloitin nimittäin rumilauta aikoinaan niin, että mä astin sitten niin kalleimman Jaa. laura ja, ja tota, kengät, mitä kaupasta löytyi olematta koskaan kokeillut koko lumilautaa. No, se on ei, aika vaikeaa. Ei, on. on, mutta kun mä ajattelin, että kun mä ostan näin kalliit, niin mun on pakko oppia. Yeah. No, sitten mä en niin kuin voi antaa peliksi. Sä opettelit sitten. Opettelin. Joo. opettelin. Joo. Niin. Mm -hmm. Joo, mun työkaveri kertoi just tällä viikolla, että se, siis se osti kans, niin kuin, tosi kalliit salivaatteet. Että nyt on, ei ole mitään syytä, niin kuin, että mun on pakko käydä sieltä, että muuten vaatteet oli niin kuin, turha ostas. Mutta se ei kuulemma toiminut se parin mm -hmm. kuukauden jälkeen, koska sitten se ra rahan niin unohtui. Mm. No. no se pitää ostaa uudet vaatteet. <laughs> ehkä. Mm. Tietysti, ei, sitä patsi yhdellä, yhdellä setillä ei pärjää ei, vielä. Ei, pitkälle pitki. Mm. <laughs> mutta kyllä me nyt aion jatkaa siellä käymistä. Tietysti tulee kesä, että olisi ehkä hyvä vähän näyttää naamansa ulkonakin. Mutta... Mm -hmm. Joo, sen takia tuo rullistelukin on niin kivaa, koska pystyy ollaan ulkona. Joo, ja totta. Joo, se on mm. ihanaa. Ja siinä meren vieressä tosi kivat näkymät varsinkin takastilpässä. Niin. Niin. Noniin, joo. pisteet teille molemmille. Mä joo, on tyytyväinen. tyyntyväinen. Plus Arrestä... mä videoita. Oho, oho, oho. Koska mä nähan niitä. Ai. Oh, siis, uh, A ah, niin. niinku, niin. niin. uh -huh. ei Ehkä on mä oon mm. ah, se on. Katso voisin tehdä sitäkin ah, ihan. niin. sulla oli se on nyt ja. Joo, ei. Se on seura nyt tähän. Täällä. Mä siellä, mä No niin, nyt niin Petter Lille Lotto. No, täytyy niin. vielä sanoa, että mä, siis mä en ole kokeillut tämmöistä videohjausta. Nykyään on jo, olemassa vaihtotaleja, joissa ei ole niin kuin, ollenkaan, ollenkaan, ollenkaan ohjaajaa. Niin kuin... Tai varsinkin, että päivän aikana sä voit tehdä videolla. Joo, joo se on vaikea. ihan kunnon. Niin niin kuin screenit, Joo. että se Joo, on tehkkarikoo ok. nurkassa, mutta mä en oo koskaan ja mä oon kyllä kuullut jo jostain, että ne on ihan hyviäkin. Mä oon joskus Juula. Mä oon joskus, kun Yleltä tuli semmonen jumppahetki, missä oli kaksi semmoista naisista. Joo, mä oon An siellä. Anne ja Anne. Joo mäkin mä, oon tehnyt. Mä oon kyllä mitään hirveän rankkoa, mutta mä sitä joskus vetänyt. Mäkin on tehnyt, me tehtiin pikkuvelenkaan niitä. Joo. <laughs> mä oon mummi. Niitä aina. Sitten kun oltiin uudella yötä, niin yhdessä jumpattiin. Ne olivat legendaarisia, mutta niitä ei kyllä varmaan enää ole. Niillä oli oikein trikootia. Joo, me tehtiin siellä, just siellä mikroneesiassa tehtiin jotain sellaisia videoita, kun siellä ei ollut ihan personal-trainereita, niin tosta noin vaan tarjolla. Eikä my-fitnessia. Eikä ollut my fitnessiä. Mutta täytyy sanoa, että noin videot, vaikka se kuulostaa ehkä vähän hullua, kun sanot, että sä joku videon... Mm -hmm. juppat, niin onhan se tosi kiva vaikka just näihin joogaharjoituksiin niin, jo. tai johonkin, just, on se joku jo. mikä tavalla perinteistää. En mä itse ei mitään jooga-ohjelmaa niin. itselleni. Ja sit kun noin on aika kalliit, noin joogassa mä mm -hmm. Mähän kävin siis syksyn, mä kävin, kun mä asuin siellä Kalamajassa, niin ihan, ihan tota... Ja sit mä ajattelin, että kun pitää jotain urheilla, niin se oli ihan siinä tien toisella puolella. Ja sit mä ajattelin, että jos mä menen nyt vähän aikaa urheilun, niin vähän matalan tietää mennään joogaan ne. kuin jonnekin body pumpiin, ja sitten sit mä menin sinne ja sitten, kun se oli ihan siinä vieressä niin mä ähtelin kanssa että, että tässä ei ole nyt mitään syytä olla menemättä mm. se oli aika kallis se oli tosi kiva mm. kyllä mutta niin kuin aika kallis ja nyt kun mennä asutsi akalle mä en niin kuin viitunista ja matkaa ja kaikkea niin Joo se on se niin kuin loppulauseena niin niin tota... Urheilkaa, tulkaa Urheilkaa, joo, ja sitten, ringille. Ja jotkut jotkut tota, aina kritisoi esimerkiksi ryhmäliikuntatunteja. Mutta, Ai mille niitä voi kritisoida? Kyllä, jotkut kritisoi niitä. Mutta siis äh, negatiivinen puoli niin tunneissa on se, että, että se on se sama tunti kaikille ja me kaikki ollaan yksilöitä. Eli mä niin. aina suosittelen sitä niin, että kannattaisi joskus ottaa joku personal mm, trainer, mm. ja ei täällä todellakaan paljon, matka, joka tekisi just sulle se ohjelma kattoo, että sä teet ne liikkeet mm, oikein. Jumppatunti on kaikille samanlaisia, eikä sillä ohjaajalla ole aikaa katsoa, kuka tekee mm. mitäkin. Mut sit taas toisaalta jumppatunnit, niin, niin, tota, nehän on hirveän motivoiveja. Joku huutaa siellä, mitä sä, Se on valinnut ja se sanoo, että just kuinka monta toistoa mm. teet, jo. vaikka susta tuntuu, että nyt riittää. Sä et voi sanoa siihen, että Joo. en nyt kyllä tein. Niin. Jotenkin se kynnys lopettaa tätä korkeaa. On on. Yhdessä ja kaikki muutkin tekee niin, että sä haluaa olla se Aino, joka siinä lopettaa ja vähän huilii ja mm. tälleen. Niin. Kaikki lihuntaa hyväksi. Kyllä, loistavaa. Mutta Annina tässä paljasti että hän ei tiedä, kuka, tai ei musiikki on. Joo, tää oli muuten, <tos> tää, tää, tää mulla tinen, menee kyllä vähän aikaa. Mä ehdottelin, että Vaari Kärpänen ja, ja Marilin noisiin <tos> karjalaiseksi. Mitä vielä mä sanon? Nyt pitää Pohjois-Karjala. <tos> <Kariala. tos> kaikki pohjois-Karjalat ja, ja, ja Marilynit, niin kuitenkin, no niin kuin vanhempaa, se on edellistä, ne on sun vanhempien mm. nuoruudesta. No kato, että J.Karjalainen on sieltä niitten, No on Ei. jo pitkään. Joo, tehnyt varmaan mutta joo. se on edelleen pinnalla. Kyllä. <tri> kyllä. Aha. Ja mistä tämä keskustelu lähtee? Tietysti Suomi 100-konsertti, joka järjestetään 10.6. Ja siellä Stigrasta ilmeisesti. Oliko se näin? Näin. J.Karjalainen joo, hän on J.Karjalainen. Hän on, hän on, niin ja tästä lähti keskustelu ja Annina sanoi, että Kysyn, ehdotin näitä niin, J-karjalaisbiisejä, niin, mitä voisi soittaa, mutta ne sai tyrmäksen, koska ne ei ole j esittämiä. Mutta, <laughs> no, sen me ei ole. tähän konserttiin myöhemmin. Otetaan nyt tähän väliin. Anninalle. Anninalle. Yeah. j jo Mennyt mies. saarista. Mm. Mutta tietysti Eestiilla on ni 2000 saarta. Mm. Näin olen kuullut. Joo. Mä edelleen epäilen niin. tätä lukua. Niinku Sista... näyttää siltä että hiihuma ja saaremaa ja muhu ja naissaari ja, niin. ja se. Joo ja muhukin on. <laughs> mu muhukin on niinku kiinni siinä saaremaassa. No sehan mussen niinku on osa sitä. Jaa. Jaa. Jaa. se on erillinen saari, mutta se, niinku se on, se on se menee. Siitä menee... oh. Joo, no sitten. <laughs> mutta näin ne väittää, että Estissä on yli 2000 saarta. Saaremaa on niistä suurin. Mm -hmm. Mutta mä nyt sit oikein otin selvää, että et mitä, en, en nyt tehnyt teille luottelua ihan niistä 2000 saaresta, mutta löysin sieltä itse asiassa muutaman ihan mielenkiintoisen saarenmaan lisäksi. Ja, ja tota, ensinnäkin tämmöinen saari kuin Vonsi. Mm -hmm. ja, ja tämä Vormsi tulee. Saksankielestä Worm, joka tarkoittaa käärnettä ja jossain vanhoissa kartassa tämän saaren nimi löytyy tämmöisenä kuin Orms, eli mm -hmm. ruotsiksi käärme. Mm -hmm. Ja tämä on noin, sinne pääsee ensinnäkin lautalla Rohukylästä, eli mennään, se on tota, noin puolitoista tuntia Tallinnasta, pääsee Rohukylään, kiitos Anniina, <laughs> kartta, kartta käsi kävi, sieltä hypätään lauttaa ja päästään Wormsille. Tää Wormssi on tuota, niin sanottu, ranta-ruottalaisten aikoina asuttama, mm -hmm. ja, tuota, siellä on... Pakko tykätä ranta ruotsalaisista. Mitä? Pakko tykätä ranta-ruotsalaisista. Niin. ja ruottalainen nimenomaan, mm -hmm. niin. ja siellä on, siis, siis on 1300-luvulta lähtien asunut ruotsalaisia, ja siellä oli pääkielenä ruotsi mm -hmm. aina toiseen maailmansotaan saakka. Ja miksi se loppu silloin, oli se, että natsit tulivat valtaan, ja ne pakotti ruotsalaiset palaamaan kotimaan, siis monen sadan vuoden jälkeen. Ja sitten, sitten nehän natsit luovutti Eesti Neuvostoliitolle, ja Neuvostoliiton aikana koko saari suljettiin. Mutta nykyään siellä on noin 400 asukasta, siis ympäri vuoden. Siellä on pystyssä vielä kirkko 1200-luvulta. Sitten, sitten siellä on myös mikä oli mielenkiintoista, niin siellä on hautausmaa, jossa on yli 300 tämmöistä selttiläistä ristiä. Niin, mm -hmm. Tiedättäkö, mikä on niin Celtic cross? Mulla tulee mieleen se, niin kuin se on niin kuin ympyrä sen ja sitten nyt kädet käy täällä, mutta semmoinen niin risti. Ja mä yritin tätä selvittää, että minkä takia siellä on näitä Celtic crosseja, koska ne, ne, ne ristit siellä ei ole ehkä korkeintaan 200 vuotta vanha, mutta tämä selttiläinen uskontohan on jo ennen ajanlaskua. Mm -hmm oleva uskonto, että, että minkä takia kun se on, se on kuitenkin ollut katolilainen kirkko, tämä vanha kirkko, joka on edelleen pystyssä, niin minkä takia siellä hautausmaalla on, on ja minkä takia ei käyttää näitä selttiläisiä ristejä. Mä en sitä näin siinä lyhyellä haulla, mä en löytänyt suoraa vastausta siihen, että miksi näin. Mutta nämä, kuitenkin nämä Wormsin seltiläiset ristit eroavat hieman näistä perintiläisistä selttiläisistä risteistä, mutta silti ne on, on niin sanotusti selttiläisiä ristejä. Tuota, Selti oli siis ihan oma uskontonsa silloin ennen ajanlaan toinen, toinen saari, mikä Anina tuossa jo mainitsi, on Naissaari. Nice Tiedätkö, mistä se nimi tulee? No, se on niin nice, on niin kiva. <laughs> no, se on se ni ni ni Nice, very nice. <laughs> ni ni nice, nice. Legenda kuitenkin kertoo, että 1100-luvulla tämmöinen bremeninällinen munkki tuli saarelle, ja totesi, että saarella ei ole muuta kuin naisia. Se ilmeisesti johtui siitä, että hän kävi päiväsaikaan ja miehet olivat ehkä kalastamassa, mutta tämä nimi jäi, eli hän nimesi sen naissaareksi. Ja naissaari on aika lähellä, eli se on 12 kilometriä Tallinnasta. Siellä on tuota, kolme asukasta. Mitä hetenkään se on? Kuinka Lapsi, nuori, nuorisosta. Sitä ääni, ei. vain kolme ansukasta. Sitä mä tiedän. E Kaksi ei he ole he... ilmeisesti käynyt niinku henkilökohtaisesti. Ei ole. Olisi käynyt arvauttelemassa. Kuitenkin Kalasatamasta lähtee lautta touko syyskuun ajan ja pääsee Naissaarelle. Nice siellä on kai kesäsi jopa jotain kahvilaa ja ravintolaa pistetään mm. pystyyn. Tota, mikä tässä Naissaaressa on, on, on myös erikoista, on se, että sillä on joskus ollut hyvin tärkeä tehtävä Tallinnan puolustuksella, koska se on tuossa edessä ja lähellä. Ja Krimian sodan aikana, 1853–1856, britit ja ranskalaiset asutti sitä. Ja, ja tota, sen jälkeen saari Nikolai II rakensi sinne puolustuslinnakkeita ja ne on jopa säilyneet. No, tietysti aikana myös tämä saari suljettiin ja siellä säilytettiin miinoja. Näitä, näitä ruosteisia miinoja siellä on nyt edelleen tota, nähtävillä. Eli sieltä löytyy edelleen tämä saaren rakentava puolustuslinnake, tämmöisiä ruosteisia miinoja. Ehkä nämä kolme asukasta jollain lailla sitten hoitaa, ho, hoitaa kitkeen rikkaruohoja tai, tai mm. tota, en tiedä. Toinen, toinen tämän ehkä mainitsemisen arvoinen seikka Naissaaresta on se, että Naissaaren koko maapinta pinta-alasta 85 prosenttia on metsää. Ja ei mikään ihme, sillä Tanskan kuningas Evi IV. asetti jo vuonna 1297 tämmöisen ikään kuin kuninkaallisen lain, jolla tätä metsää naissaarissa suojeltiin. Siellä on paljon Onko se voimassa, että No, en mä nyt usko, että Tanskan laki Ei, enää hallitsee En mä Tanskan laki, mutta et, onko sitä jatkettu, että sitä metsää edelleen olla... se siitäkään en löytänyt. Mä mietin, että minkä takia sitä metsää edelleen niin paljon ja miksei sitä sitten. Ehkä Esimerkiksi aikana. Neuvostoaikana... No, niin. Mm. No, niin, toki. Pistetty matalaksi, mutta metsää on ja, ja ruosteisia miinoja ja jotain puolustuslinnakkeen raunioita. Niin. Ja. ja. Kolmas saari on Kihnu. Siellä on 500 asukasta. Hei, onko Kihnu sellainen paikka? Se varmaan kerrot kohta. Joo. Mä muistan joskus sen dokumentin jostain Viron saaresta, jossa siis eletään tosi alkeellista tai semmoista niin kehittymätöntä elämää. Onko no, tämä se paikka? Mä en... Tiedä, onks tää nyt sit se, tää on siis Unescon suojelma, siis se Kihnulla on oma kulttuuri ja se kulttuuri on Unesco. Se on varmaan täällä tämmöinen ikätylläinen, en voi taa tätä pahalla alkeleista. Hei, pääseeksi sinne ei mä haluaisin. Kaluaisit sä oikeesti niinku siis tehtiin, voita Ui, ei, voi ta ite, että tavallaan kaikki jo tehään. Ei, se voipii olla sen. Tää Kihnu o, on noin 50 kilometriä Pärnusta ja tämänen paikka kun Munalaiste. Tällainen paikka on olemassa munalaisten. sieltä lähtee lautta Kihnuun ja se matka kestää noin kaksi ja puoli tuntia. Ja Kihnussa on siis tosissaan vahva oma kulttuuri, siellä on oma musiikki, siellä on tämmöisiä perinteellisiä vaatteita ja, ja tota, siellä on niin pitkät perinteet kalastuksella. Onko he jopa tyyppinen kieli, että he puhuvat viroa aika jännästi? Olla, siis musiikkiin hirveä usein liittyy tämmönen mm. oma. Mm. Ja kun ne on siinä eristyksessä kuitenkin. Joo. Jos ne on kuitenkin vähän tuolle ideologisestikin eristyksessä, niin voisi kuvitella, että niin, kieli on jäänyt sille. Mutta 500 oli kuitenkin. Joo. Se on aika iso. Siis sillä on, on ylhä ihan visurian no, no, <laughs> Koska Siis pinta nää ei ole. Jos ajatellaan, on, on mm. mitä Kihnu on ehkä kuunenneksuunit, mm. etsipuolain puolet. Siitä onko, näissä, onko näissä, missä on kuitenkin muutamia satoja asukkaita? Onko siellä, siellä esimerkiksi koulut ja no. sairaalat? Ja niin no, on. No. Ei, kaikissa ei ole. No, mm. Sitten on tämmönen kuin Rihnu. Rihnu ja Rihnu. Nein, siellä on sellaista 51 asukasta, sanoma Wikipedia. Ja se on niin etelä-länttä. Niin sinne niin Pärnuun ja siitä mm. vielä vähän alemmas. Ja se on siis noin 225 kilometriä Tallinnasta. Että se taitaa olla kaikista kauin niin kuin pist, niin kuin etäisin saari. Mm -hmm. Onko tämä mm -hmm. niin. Joo oikea? Piron onkin etäisin saari. Ja se on itse asiassa lähempänä Latviaa kuin mm -hmm. Eestiä. Sinne voi siis myös lentää Kuressaaresta tai sitten ottaa Lautan Kuressaaresta tai pärmusta. Jos sen lautanottaa ottaa niin onko se pitkä matka? Kyllä, se on varmaan aika pitkä matka, on, jos on tarpeesta 225 25 kilometriä. Niin, niin, niin, mm -hmm. joo. Mutta tämä on myös ollut huotsalaisten asuttama. Ja, ja tuota, koska tämä on lähellä Latviaa, niin Latvia itse asiassa 20 yritti omia tämän saaren itselleen. Latvialla ei ole yhtään omaa saarta. Ai niin, totta. Mutta, Eesti esti tämän Latvian kaappauksen ja sanoi, että te ette pärjää saaren kanssa, koska teillä ei ole yhtään kokemusta, että minkälaista olla saarenomistaja. <tos> siellä on myös näkemistä. Siellä on Eestin vanhin edelleen olemassa oleva puurakennus nimeltään Santa Magdalena kirkko. Se on 1600-luvulta. Sitten siellä on, tämä oli mielenkiintoinen pieni pala historiaa. Siellä on Majakka, joka on rakennettu vuonna 1877. Ja mikä tässä majakassa nyt on erityistä, on se, että se on, sen on Ranskassa suunnitellut ja piirtänyt itse Gustave Aife. Ah. Mm. Se on mm -hmm. siis edelleen pystyssä siellä. Mm. Sitten meillä on, tota, mun mielestä esimerkiksi tuolla Rihmussakin oli koulu. Mm. Kyllä, nyt tulisi, että joku, jos sulla on 500, 500, niin, niin, pitää olla vähintään mm. peruskoulu. ei lukio. Sitten on tämmöinen kuin Aingan, ja tämä taitaa olla lähinnä Tallinnaa eli se on 14 kilometriä Tallinnasta siellä, on, siellä tuskin on koulua, koska siellä on vain kaksi asukasta. Mm. Mutta tuota, Kalasatakasta on myös veneyhteys touko lokakuun ja se kestää noin tunnin. Ja silloin joskus 1900 luvun alussa, kun oli vielä Venäjän imperiumi, niin, niin tuota, sinne Venäjän, Venäjän Saari rakensi myös linnoituksen. Sen jälkeen saarella on, on, on tota, anteeksi, nyt mä en saa enää omista muistiinpanoista selvää. Joo, eli Venä... saari rakensi sinne tämmöisen linnoituksen ja sen jälkeen samalla asialla oli, oli itsenäinenkin Eesti ja, ja sitten, tota, sitten taas Eesti menetti itsenäisyytensä ja joutui Neuvostoliitolle ja Neuvostoliitto myös innostui rakentamaan näitä linnotuksia Tallinnan suojelemiseksi, mutta tuota, jostain syystä sitten 1960-luvulla päätettiin, että tuota, eipäs varustellakaan enää tätä saarta ja se avattiin yleisölle. Ja siellä edelleen löytyy tietysti näitä armeijan muistoja. Siellä on muassa mm. Upseerien klubitalo hyljättynä ja sitten jopa kasino mutta nämä no, kaikki niin. seisoo tyhjillä ja sit siellä on sen kaksi asiakasta. Ja tietysti tämmöisiä ruostuvia tykkejä siellä täällä. Mä mun mielestä tässä oli aika monta Joo. kivaa, että sanotaan no, kesälomakohdetta. Jos näin. ei halua lähteä, Joo. niin nämä niin kaikki jaa. suht on niin, tosi mielenkiintoista. Lyhyen matkan päässä, että ehkä rihmo oli pisin, mutta mm. muut on muutaman, maksimi muutaman tuota, lauttamatkan päässä. Ennenkin voi olla kiva ilma, niin on kiva mennä lautalla, mm. kun siellä on niin. erimää simiä. Ja... No, mm. Onko sä tulla... itse käynyt missään näistä no, mä en pienemmistä paikoista? En, mutta Joo. nyt toivottavasti tänä kesänä pääsin käymään. Niin. Sitä voi aloittaa vaikka, vaikka Aignasta ja Naissaaresta, jos on Stallinna edessä ja Joo. mennä tuota, Naissaarein vaikka, vaikka tuota... Päiväreissulle. Päiväreissulle. Sinne, siellä on kesällä ravintola ja, mm. ja sitten Aignassa vähän patikoimaan, katsomaan hylättyä klubitaloa mm -hmm. ja kasinoa. Not bad. Mm. Yeah. Ja kalassatamasta lähtee tosissaan yeah. lautan. Yeah, no. no mä voin ensi kerralla jatkaa näistä 1995 Muusisaarasta. Mutta niin 95, <tosan> <muuta> <tosan> <saarasta>. <tosan> Joo, ei varmaan kaikkiin ole lautta-yhteyksiä. Mä veikkaan, että tähän no, suureen niin. lukuun on otettu laskuihin mukaan myös semmoiset, mitä mä kutsuisin ehkä luodoiksi. <tot? sum> Mutta kuunnellaan, mä tykkään näistä aasinsilloista, niin Zach Browningin kappale Island Song. Me a bit and I'ma keep playing this music that you hear. And if you know the song, then come and sing along with me. Walking with the beach to my left, seat to my right, and I'ma get faded at the tiki bar tonight. Then I'ma ruin up like my name is Bob. Yeah, I'm gonna party like I'm a Jamaican. If you really wanna know. Unwinding Down in the islands Down in the islands You should Lose track of your timing Grab a drink beside me me the rum and we can find somebody who can play the steel drums and if you like to speak then everybody dance with me we got the ladies to the left the fellas to the right and everybody's faded at the tiki bar tonight and we are gonna dance to the rhythm of the waves while we drink Bacardi by the bonfire flames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 Get away, get away with me Pick your destination My location so If you really wanna know Where you can find me I'll be unwinding ei Kyllä, hyvää. Ei tässä mitään. Ensi viikolla todennäköisesti palaamme asiaan taas. Kyllä. Silloin varmaan voit taas ainakin vähän pusdellä kevätläsykystä. Mutta tässä kaikki hautuu. Mulla ja ehkä vähän, joo. Tai etkä se on vaan niinku Semmosta. Nyt ehkä alkaa taittua vähän jos se kevätväsimys, mutta se saattaa olla vain yleistä väsymystä. Vaikka, niin. vaikka valittetaan aina sitä, että et voi kaupata kun on niin pimeintä, niin kyllä tähän valosuuteenkin on, on oma kyllä, tottumisesta. Kyllä. Mulla ei ole esimerkiksi vervoja makkarissa. Joo, ei kun Joo. mulla on siis joka vuosi tämä sama, että ei tämä liikavaloisuus ole hyväksi. No mutta te sitten sellaisia jotain unimaskeja tai jotain? No, olisi varmaan hyvä, joku en. pimeisvervo. En. mä totun siihen. Niin. Mä, totun siihen. Joo, no, kun mä en sitten siihen. Mä kuten, Mä vaan ja. valitan ja en tee mitään. Ei, mä voin muistaa, joku mä asuin yhden kesän asunnossa, missä oli tosi iso ikkuna ja, ja vaaleat verhot. Ja. ja se jotenkin kyllä oli semmoinen, että mun oli pakko käydä hommaamassa semmonen maski. Ja. Mut siis, kun, Mut herra, herra, kun se herää päämä. Niinpä, siis ei mulla sitä ja niin. Niin sit mm. niin. mm. niin. mm. mä luovutin tommosten maskien kanssa mm. ja mä oon sit kans että... Pimennysverhot olis varmaan se, mitä Rulla Rullaverho. Mm. Niin. sellaiset mustat. Mut. Ehkä en elämässä. Valoa hyväksi. Joo, hei, ensi viikkoon. Joo. Minä jo meille aina tämmöistä. Tota... Blast from the past! Niin hän on aina soittanut. Ah, joo, niin se on vielä nyt tällä viikolla. Joo. Mutta tää on, tämä on hyvä. Tää niin tää on vähän siitä. erityyppinen. Tää on yksi mun leppari. Ehkä rakkauslaulu iskelmä. iskelmää Ja sen ja kun aika on. On niin saavuthan, se silloin luo. Mä ilmoitan, kun on päivä tuo, kun aika on niin heti saat sen Jälleen nään. sinä saavuthan, kun aika on.